Ja sent senten vostès la sintonia de la roda informativa. Totes les notícies sanitàries de les poblacions que engroben espai vital, ara els hi donem amb pinzellades i comencem ràpidament amb Montcada. Allò es troba la Sílvia Díaz. Hola, molt bona tarda, Xavi. Doncs avui des de Montcada el que us podem explicar és que l'Ajuntament forma part des de fa uns 15 dies aproximadament de la xarxa local de prevenció de drogodependències. De fet, la regidora de Salut Pública i Consum del Consistori de Montcada, la socialista Eva Gonzalo, ha estat designada com a membre de la secció de coordinació de la xarxa local, promoguda per la Diputació de Barcelona. Oficialment aquesta xarxa es va constituir el dia 28 de novembre. L'organisme la formen 133 municipis i tres consells comarcals i neix amb l'objectiu d'enfortir el compromís preventiu dels ajuntaments i també d'impulsar una millora conjunta dels plans locals de prevenció, millorar la qualitat de les actuacions, garantir l'equitat dels programes i facilitar la incorporació de la societat civil organitzada en la definició de les prioritats i l'aplicació de polítiques destinades doncs, precisament a, això, a la prevenció de l'addicció a les drogues. Tanmateix, eh, des de l'àrea de benestar social de la Diputació, també s'està treballant en l'exposició itinerant I tu de què vas?, una mostra que està orientada a reduir els factors de risc associats al consum de drogues i a enfortir els factors de protecció en la població de 12 a 16 anys. Aquest nou recurs de la Diputació pretén arribar a tots els alumnes dels instituts d'ensenyament secundari de la província de Barcelona i també a les seves famílies. És a dir, doncs que quan es tingui aquesta exposició passarà per pa tots els municipis de Catalunya, inclòs Montcada i no es veig a dir aquesta és la notícia que us volien comentar des de Montcada aquesta setmana. Molt bona tarda. Gràcies a Sílvia bona Díaz, bona anem ràpidament cap a Cerdanyola del Vallès. Anem a escoltar a la Mònica González. Cerdanyola ha collit el primer congrés de la gent gran de la ciutat dedicat en guany a la salut i la participació. El regidor de Drets Civils del Consistori, Josep Palceis, va ser l'encarregat de clausurar el que ha estat el primer congrés en el qual, durant dos dies, representants institucionals, tècnics i tècnics municipals i professionals, experts en polítiques socials sobre l'envelliment, han exposat a la gent gran i altres agents de Cerdanyola i dels municipis de la Rodalia els eixos de l'envelliment actiu promulgats per l'OMS l'any 2002 de Salut, la Participació i la Seguretat. En relació a la salut, els participants van apuntar a la necessitat de tenir garantit poder seguir realitzant les seves activitats quotidianes amb normalitat, en la mesura que envelleixen. També van expressar interès per realitzar activitats que ajudin a mantenir i millorar la seva pròpia salut. Sobre la participació, els assistents van reflexionar al voltant de la necessitat de que mateixos han de ser proactius, és a dir, participar en les activitats que realitzin. També van posar de manifest la importància d'implicar-se en les entitats i en els espais de pressa de decisions com són les juntes dels casals, les associacions o el Consell Municipal de Gent Gran. En l'àmbit de la seguretat va sorgir la preocupació vers la necessitat de tenir garantit que en un futur algú podrà vetllar per la seva autonomia, rebre un tracte més humà dels serveis sanitaris i una atenció mèdica més accessible. Els participants al Congrés també van apuntar la necessitat de tenir accés a residències o centres de dia. Les conclusions del primer congrés de la gent gran de Capanyola seran recollides ampliament per la universitat a l'abast i editades per l'Ajuntament. I això és tot, Xavi. Us ha parlat Mònica González. Gràcies, Mònica González. Anem corrent, corrent cap a Bàrbara. Allà es troba la Judit i, curiosament, González. Bona tarda, Xavi. Bàrbara acull durant tres dies unes jornades per la prevenció dels riscos laborals la plaça de la vila de Barberà del Vallès va acollir la inauguració de les jornades a Barberà Caprís, que el Consell Econòmic i Social, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Ciutat, porta a terme fins al dia 4 de desembre. Les jornades, que es portaran a terme a la seu oficial del CES i el Nodos Barberà, des del 30 de novembre fins al 4 de desembre, s'han convidat a diversos especialistes per parar dels riscos específics que existeixen en alguns sectors, com poden ser el forestal, el químic o el del petit comerç. Tant mateix es parlarà dels drets i els deures que han d'exercir autònoms i empresaris, així com l'organització que han d'assolir les seves empreses o treballs en quant a prevenció. Paral·lelament a les xerrades que es porten a terme al bus de la prevenció a la plaça de la Vila, també s'han instal·lat alguns jocs adreçats a l'alumnat de primària, amb l'objectiu d'educar aquest col·lectiu de la importància en la prevenció davant de qualsevol risc i d'una petita exposició on es pot observar per dar les eines i els uniformes de protecció així com altres accessoris que donen seguretat i milloren diversos treballs. Cal destacar que la campanya Barberà Capris es va iniciar el passat mes de maig. S'ha presentat a diversos llocs de la ciutat, entre ells el Centre Comercial Baricentro, el Mercat 11 de Setembre, també altra de les actuacions de la campanya ha estat la instal·lació de panells informatius en diversos llocs de Barberà, com per exemple els polígons industrials o en la passada Mostra d'Entitats. Des de Barberà és tot. I de Barbara cap a Ripollet, la nostra companya Reme Herrera ens en fa 5 cèntims. Hola Xavi, avui us recordem des de Ripollet que els dies 15 i 16 de desembre la direcció del Servei d'Atenció Primària, Cerdanyola Ripollet, celebrarà els actes commemoratius del seu 20è aniversari. El programa s'iniciarà aquest divendres amb una taula rodona sota el títol Vivi Insaludablement, que tindrà lloc a la sala celler de la Torre Can Gors, a Barberà del Vallès. L'acte s'iniciarà a dos quarts de cinc i continuarà amb un homenatge als jubilats de 2006 i amb una actuació de cant Coral. Divendres a la nit tindrà lloc al sopar i del 20 aniversari i dissabte se celebrarà una jornada de portes obertes a les instal·lacions del Coab del Cap 2 Serranyol a Ripollet. També es podrà visitar una exposició fotogràfica sobre els 20 anys d'història del SAP. Diversos expositors de salut i els més petits podran participar en un concurs de dibuix per als nens assistents. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.